Grigore Alexandrescu, porcul liberat Când s-au liberat țiganii în anul de la Hristos 1000 și nu știu câte unul dintre ei, omenos, vru și el să libereze pe un porc ce el avea și în jug de multă vreme lângă șatră îl ținea. Îl chemă dar și îi zice, porcule, purcelușul meu, cunosc însumi din cercare jugul câtese de greu. De aceea te fac liber. De acum poți avețui oricum ți-o plăcea și hrana singura ți-o dobândi. Să trăiești! Însă, stăpâne în grădin poți eu intra pe pe și verze fără grija a mânca? Ba nu, astea sunt oprite. Așadar, îți mulțumesc. Cu un sfert de libertate drept să spui, nu mă învoiesc. Ba, crea, chiar crez că e rușine când toți porcii au trăit la cocoșare în robie să ies eu mai osebit, să-mi ridic mai sus botul și de treapta lor să fug. Și apoi ce ar zice boii văzându-mă fără jug. Unii înțeleg libertatea ca porcul cel țigănesc, alții deprinși cu robia, de ea greu se despărțesc.